Приходити. Павло не відчував себе ані в пеклі, ані в раю. Постійно боліло тіло. У руки встромляли голки та трубки. Сни перестали снитися, давши дорогу невідомій порожничі. Коли біль слабшав, замість нього розум кидався подорожувати пустирем, не зустрічаючи жодних видінь. Він жив так, наче застряг між моторошними світами. Здавалося, сама смерть не може знайти дороги і позбавити молодого хлопця страждань. Час минав, повільними хвилями лишаючи позаду себе порожні періоди. Разом із тими періодами слабшав пекучий біль на шкірі, спазми у тілі, і ниючи поколювання у голові. Через півроку Павло Бесараб нарешті відкрив очі і побачив поруч із ліжком заплакану матір. Він не міг повірити, що вижив після пожежі і намагався щось запитати, однак тіло іще було не готовим знову включитися у життя повною мірою. Медсестри та лікарі часто зазирали до його палати, бажаючи особисто глянути на дивом врятованого пацієнта. Мати приходила по чотири рази на добу, а з другого дня при свідомості вона навіть включала на телефоні зв'язок з братом, який лежав у іншій клініці, набагато багатший за ту, де знаходився Павло. Через три тижні... Він знову зміг рухати пальцями, активно бажаючи досягти цього, але про інше мови не було. Тоді ж бідолаха вперше поглянув у дзеркало на своє обличчя. Частину вкривали опіки, їх обіцяли прооперувати. На шостий тиждень після виходу із коми до палати прийшла інша вціліла. Яна принесла пакет продуктів і весело розмовляла з його мамою. Не вірила, що ти скоро прокинешся, сказала вона замість вітання. Засмучена? запитав Павло. Поліцейська посміхнулася, підійшла до ліжка, нахилилася і поцілувала його у цілу щоку. Вона ледь стримувала сльози. Навіть не думай плакати заборонив Павло. Це мені потрібно найближчими днями навчатися ходити заново і оперувати обгоріле тіло. Тому не роби із себе оце найбільш постраждалу. Плакати в цій палаті можу тільки я. Яна посміхнулася, почувши від нього такий оптимістичний тон, підсунула крісло і зазирнула йому у очі. «Ти все витримаєш» сказала вона. «Я допоможу тобі навчитися». «Але це... Не будуй собі планів, бо у мене є стосунки з нашою сусідкою». Павлова мати мало не сказала йому цить, але обмежилася жестом. «Я, гадаю, все ж таки спробую поборотися за такого хороброго нареченого». Яна вдруге не витримала і почала сміятися, підбадьорена його настроєм. Павло спробував підтягнутися за металеву трубку над ліжком і показав мамі, що хоче підкласти ще одну подушку під спину, аби міг розмовляти з ними сидячи. Мама відразу все зрозуміла і допомогла синові трохи піднятися. «Але тепер відкладемо жарти», – набрав серйозного вигляду Павло. «Ти хочеш, щоб я все розповіла?» – запитала Яна. «Мені ж цікаво знати, як я зумів врятуватися з палаючої машини». Яна вийняла з пакета пляшку води, відкрила і надпила декілька ковтків. Він витягнув мене із машини. Я боялася відбиватися, подумавши, що покійник ожив і в мене немає більше шансів. Кілька ударів по обличчю, а тоді я знову провалилася у темну діру, прокинулася тільки у клініці, під крапельницею. Дізналася про все пізніше. «Вас врятувала поліція», – промовила мама. «Так», – погодилася Яна. Вони відслідкували останній сигнал машини патрульних, тих, що загинули, і здивувалися, для чого колеги туди поїхали. Диспетчер зумів скласти до купи зникнення сигналу з камер, дивну телефонну розмову із професором і втрачений сигнал патрульних. До них іще намагалися зателефонувати, однак жодних результатів не досягли. Врешті на самому верху прийняли рішення відправити команду на місце зникнення і розібратися у справі. На повороті з траси до будинку – Оперативники побачили вогонь і позашляховик, який намагався втекти з місця злочину. Тобто вони приїхали саме тоді, коли він, так, підпалив тебе і намагався змитися. Яна випила іще трохи води, оскільки їй важко давалися пояснення. Патрульні заблокували його і спробували не випустити на трасу. Але вбивця не збирався здаватися. Він протаранив одну машину, виїхав на дорогу і думав зникнути. Не пощастило тільки ухилитися від куль. Решта моїх колег повистрибували з авто і почали стріляти на ураження. Так, один із них і загинув. Прямо за кермом власного Павло знову піднявся, не реагуючи на спроби матері завадити. «Що значить, один із них?» – запитав він. «Він убивав не сам, а на пару із братом», – пояснила Яна. «Мені теж цей факт не спав на думку, коли ми були у будинку». У біографії професора чітко вказано, що він повністю успадкував все майно батька після того, як від спадку відмовився рідний брат. «Вони близнюки». Один повторив долю предків і продовжив бізнес та пошуки скарбів. А ось інший вирішив піти іншим шляхом. Поїхав подорожувати в Іран і зник безслідно майже два десятиліття тому. Всі давно забули про нього. Єдина річ, яка іще могла зібрати їх на свята, це полювання і принесення в жертву дівчат Дагону. Зниклий мандрівник? витріщився Павло. Доволі зручно, кивнула Яна. Припинив усі соціальні контакти і тільки зрідка приїздив до брата. Поза наглядом він користувався спільними грошима, а також прикривав близнюка у його чорних справах. Ніхто особливо й не думав шукати. Павло опустився, набрав у легені повітря, а тоді. Запитав, як мене іще досі не прикували наручниками до ліжка. Ніхто не знає, що ви грабували будинок, пояснила Яна. Коли мене почали розпитувати, я наважилася трішки змінити нашу історію, аби ніхто не постраждав. Мама Павла опустила очі на підлогу, не бажаючи чути про сина таких речей. Вона була розгнівана на первістка, але й не поспішала виказувати обурення, оскільки на її совісті також лежала і ще більша брехня. За легендою, після того, як мені довелося піти у відпустку за власний рахунок, я не змогла пройти повзникнення дівчат. Почала розповідати Яна. Тоді я зробила фальшиві документи і перевелася до університету. Професор відразу запропонував новенький працювати на посаді асистентки, оскільки більша частина студентів перебували уже на канікулах. Так я познайомилася з тобою і вмовила твоїх друзів допомогти у розслідуванні. Один із вашої компанії взагалі був колишнім бійцем спеціального призначення. Версія здається натягнутою, але мені повірили». Ну, там і дійсно стільки збігів, коли я зникла, продовжувала Яна. Ви запідозрили професора, за яким я просила вас стежити, і вирішили проникнути в його будинок та пошукати мене там. Вам вдалося виявити підвал і інші тіла, тому почалася сутичка з маньяком, яку пережили тільки ми двоє. Павло зітхнув, почувши пояснення але все одно не розслабився. «Вас все місто вважає героями, а не грабіжниками», – втрутилася мама. Васю Черепаніна поховали під військовий супровід із почесною вартою, а родині Прищепи від Міністерства внутрішніх справ виплатили велику суму компенсації та пообіцяли дітям нову квартиру. Були звільнені відразу кілька начальників силових органів і в області, і в міністерстві. Всі газети хлопців цим не повернеш, засумував Павло. Але тепер вони не бандити, а герої, додала Яна. Поглянь на заголовки газет. Герой війни із друзями штурмував маєток серійного вбивці. Троє хлопців зупинили кривавого маньяка, ну і багато такого. Ви повернули до сімей останки давно зниклих жертв врятували мене і зуміли іще попередити десятки, якщо не сотні подібних випадків. Уяви його живим! Він би продовжував це знову і знову, рік за роком, десятки згорьованих родин. Павло випростався і знову відчув біль у спині. Він більше не хотів слухати продовження, тому попросив Яну зупинитися. Жодні газети не могли повернути життя його друзям. «Можливо, на сьогодні зупинимося з новинами», – промовив він. «Тоді я покину тебе відпочивати, а завтра заскочу після служби», – відповіла Яна і почала збирати сумочку у дорогу. «Я проведу тебе», – швидко промовила мати Павла, – яка після почутого не наважувалася лишатися із сином наодинці. Вона побоювалась іншої розмови. Коли вони обидві йшли до дверей, Яна обернулася і залишила замість себе повітряний поцілунок, а тоді зникла у коридорі. Перед тим, як рушити слідом за нею, матір Павла затрималася, і почула питання «Коли ти розкажеш?» «Мамо, я хочу знати правду!» Вона відчула холод у словах сина І ступила крок назад Знову зачинивши двері Не було більше жодного відступу Він таки дізнався про все у тому маєтку Ми жили разом ти там народився і зробив свої перші кроки. Ти не відповіла на моє запитання. Спочатку я не знала, що вони із братом робили ті страшні речі. Дай мені відповідь, я мушу знати. Той підвал мінсниться мені кожної ночі. Там заховане справжнє зло. Я заслуговую почути правду». Не стримався і вигукнув Павло. «Він... він робив страшні речі. Його брат... гори кістоку, тій кімнаті я не могла витримати, коли побачила всіх тих покійників, і... я втекла!» Вона вхопилася за дверну ручку, немов за якір, і почала плакати. «Скажи мені нарешті, поки у мене голова не розірвалася!» «Ти не повинен цього знати! Я повинен знати правду про себе! Не повинен!» Мама заплакала ще сильніше. «Ти нічого не повинен! Скажи мені правду!» Уже заволав, зриваючись з місця Павло. «Він був твоїм батьком!» Тарас Мельник Нічний рейд Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Окрема вдячність автору за те, що дозволив його озвучити. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української. Має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube, або ж скористайтеся посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до даного файлу. Проте робити це. Я закликаю вас тільки після того, як ви допоможете Збройним силам України. А ми з вами... Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!